غور تا لیوان ول مدرجات فی الحدیث منگوویلو ار الفاظ ش دنه کرشی په حدیث کې او دا دنه کول راغلی د بازن الفاظ د تلفظ او رواتونه ایتصلت پداشه حال کې چې دا هغه په حدیث کې متصل راوړي ظاهر چې سړې ګوري کنن ویدہ حدیث دی اماں سکه ورسی ادراج بعضی ادراج په غلط نیت سره لکه امام زهوري په باره کې وې شړې ادراجا ډېر کې او بعضی ادراجات دي لپاره د تفسیر لپاره ابو داود دی کتابونو کې چرادی یعنی مراد کنه دای دا ادراج دا من الراوی نو که جدا والی سره حدیثو د پرمس کې فرض سره بیاو نقصان نه دي او کدار له په حدیث کې دنه یې ظاهران ټول یو شان جوړ کړی دا مشکله مسله ده او که بیا سره خدی نو دغم کیس الزام نه لري خدایي معلومات کیږي د ايلل ال حديثنا او کنه سره کمزوري وي د ادراجات دي نبي ادا موثبر نه دي خبربانې پوښي دا موثبر نه دي دا غلط دي ادراج ولادت شو متصل حديث کي ظاهرا ته ته د حديث ته متصل کا دنه بګرول متصل حديث کي دنه راول او بلکه سمزي کر کين او ما رواه کلو قرین ان اخیه اغا حدیثی روایت که هریو قرین مرگره حمسر ان اخیه خپل خپل مرگری بلنا مدب بجندی تا مدب بجو نو خیو پیجانا حقا وان تخیه او خا انتحاته او سارامو که لکسنگ چوخا چوکی انی خا پارام حقی اوگنو خب آرام شای. او دا د دیباج و نه نا دے. کلچیو قرین بل روایت کئی نو محبورتا ری کنو. نو داد دی نا دے. لکه او سگو امام مالک شو. امام ابحانیف شو. یو بلن روایت کوي خبره بانو شی. دیتا مدب باجو یو همسر مرګری دبل نسره کدا شې نه دی یو طرف نه دی ته مدبج نشویل اوس او نه به کې ان شاء الله هغه وګډیم چې سیاب اوس متفقو لفظا وخطا متفق وای او خلافن نطقا او معنا عباس او عیاش عباس آیا اتفاق دیکھا نا. اسی برابر دی کنه الفاظ یې سړي برابر دي او نو ترکې سړي یو تعاباس یې بل تاسو معنی جدا د کنه ده او ضد دی متفق هی ما ذکرنا چه موږ المفترق چې هغه جدا یې مسداقنم جداي الفاظ په اتبع سرم هم سي فرق دي واسته ترې نه یو دوه ورځ شب وخت ان شاء الله